Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan Fi, Kama yuhibu Rabbuna wa yirada Wa ashadu an la ilaha Illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa Warasulu amma baad Ikhwanil kiram Rahimani wa rahimakum Allah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawain kitab bi wasunnah. Kita masih dalam pembahasan al-babusani min kitabish shalah wa al-adhan wal iqamah. Kita masih dalam pembahasan bab yang kedua dari kitab sholah Yaitu pembahasan tentang azan dan iqamah <tuh> Setelah kita baca pada pertemuan sebelumnya <tuh> Tentang definisi azan dan iqamah Demikian pula tentang syarat sahnya azan dan iqamah. Dan terakhir kita baca tentang perkara-perkara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa Sifat-sifat adhan dan iqamah Yang kesemuanya sahih Datang dari Nabi SAW Waminha diantaranya Diantara sifat adhan Maja'a fi hadithi Abi Mahzura Diantaranya adalah hadith yang datang dari sahabat Abu Mahzura Rasulullah Taala anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alamahul Azan binafsi. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan Azan kepada Abu Mahzurah. Beliau langsung mengajarkan Azan kepada Abu Mahzurah Rasulullah Taala anhu. Dan beliau salah seorang muazinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Mahdzurah Takul Hendaklah engkau mengatakan dalam azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاه هيا على الفلاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني Lafadz adzan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Taalaalaihi Wasallam kepada Abu Mahdoroh, yang kesemuanya ada 15 lafadz. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taalaanhu dan dalil-dalil yang lainnya. Yang menjelaskan tentang sifat adhan atau lafad-lafad adhan Hadis yang baru kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala Dan yang lainnya Dan disahihkan hadis tersebut oleh Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala <tuh> Kemudian wa sifatul iqamah adapun sifat iqamah nah adalah taqul engkau mengatakan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya al hayy ala salah, hiyi al hiyi al falah. Qadu qamat al salah, salah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ada berapa lafad? Sebelas lafad. Dalilnya lihat hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Umiru bilalun an yashfa al azan wa an yutir al-iqamah illa al-iqamah. Bahwasanya bila radiyallahu ta'ala anhu diperintahkan untuk menggenapkan azan. Ya, Itu mengucapkannya dengan dua kali dua kali. Ya. Wa an yutir al-iqamah. Dan beliau diperintahkan untuk, mengganjilkan lafaz iqamah yang tadinya dua kali ketika azan dibaca sekali ketika iqamah illal iqamah kecuali lafaz iqamah yaitu kecuali lafaz qad qamatish shalah qad qawmatussalah, maka dibaca dua kali Nah tadi sini sahih diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim Fataku nukalimah tul azan yang ini merotain maka lafadz lafadz azan itu dua kali dua kali. <coughs> <coughs> Wakalimah tul iqaamah marratan merotan. Adapun lafadz lafadz iqamah itu sekali sekali, satu kali satu kali. Illa fi kaulih kodokoh mati sholat kecuali dalam ucapannya atau dalam lafaz qad qamatish shalah. Fatakun murratain, maka qad qamatish itu dua kali. Lil hadisil madi karena hadis yang telah berlalu di atas. Ya. Hadis Anas Malik radhiyallahu taala anhu. <tuh> Taib ini di antara sifat-sifat azan. Ya. Lafat-lafat azan dan juga iqamah Fahadihi sifatul adhani wal iqamahil mustahabbah Ini adalah sifat-sifat azan dan iqamah yang sunnah Lianna bilalan kana yuadzinuhu bihi Lianna kana bilalan yuadzinu bihi hadaran wa safaran Maa rasulullah s.a.w. ila anmat Karena Bilal radhiyallahu taalaanhu beliau berazan dengan lafadz seperti di atas, ya, lafadz azan yang 15 tadi. Baik ketika mukim atau ketika safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia. Artinya lafadz azannya seperti ini terus. Ya. Baik ketika mukim atau ketika safar. Ini yang dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. <coughs> <Nah>. <coughs> Dan di sana ada lafaz yang lain. Ah. Di sana ada lafaz yang lain. Wa in raj'a fil adzan Awsanal Iqama falabas. Dikatakan di sini, kalau seorang mazin dia melakukan tarjih di dalam azannya, ya, melakukan tarjih di dalam azannya, maka falabas tidak mengapa. Nah. Karena datang dalil atau hadis yang sahih. Yang menunjukkan adanya terji'ah ya. Yang menunjukkan adanya At terji'ah <coughs> Apa itu terji'ah? At terji'ah adalah dengan Membaca dua kalimat syahadah dengan lirih terlebih dahulu, lirih. Kemudian setelah itu mengucapkan kembali dengan suara yang lantang. Nah, dijelaskan di sini at terji, at terdid. Terji itu adalah pengulangan. Bimakna maknanya? An Nahu yakhfat sautahu fischahadte. Pertama dia merendahkan suaranya ketika mengucapkan dua kalimat syahada. Sumayyuhaiduhumabirofisaut kemudian mengulangi keduanya dengan mengangkat suaranya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rahimahullahu Taala. <tuh> Bagaimana lafaz tarjih? Maka dia berazan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna, As anna Muhammadur Rasulullah dengan lirih. Ya. Yeah. Kemudian dia mengulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ila akhir azan. sampai selesai azan. Ini namanya lafaz tarji'. Nah, dan ini sahih datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan salah satu sifat azan. Nah, salah satu sifat atau bentuk adan boleh dengan terjir, nah boleh dengan melakukan terjir. <tuh> dan lafaz tarji' ini ya ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Namun kita jarang mendengar ya di masjid-masjid yang katanya ya, mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, tidak pernah mendengar lafaz tarji'. Nah. Sedangkan lafadz azan yang biasa dikembanangkan azan di masjid-masjid ini pendapatnya Imam Ahmad, rahimahullahu taala. Arti nah, mereka hambali ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa in roja afil adan ausan al ikoma falabas. Kalau dia melakukan tarji dalam adzan atau menggenapkan ikoma, ya, menggenapkan lafadz ikoma, falabas maka tidak mengapa. Tarji tadi sudah. Sekarang cara pertama dari ikoma tadi, ya, berapa lafadz tadi? Sebelas. Nah, dan ini yang paling banyak riwayatnya dan yang paling kuat. Ya. Dan kalau seandainya dia Yusani atau dia menggenapkan lafadz ikoma, ya, artinya mengucapkannya dua kali dua kali seperti agan ya, falabas, maka tidak mengapa. Nah, jadi ikomanya seperti agan. Allah akbar, Allahu akbar Allah akbar, Allahu akbar Asyadu an la ilaha ilallah Asyadu an la ilaha ilallah Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Muhammad al Hayya ala salah, hayya ala salah. Hayya ala al-fala, hayya ala al-fala Qaduqamati salah, qaduqamati salah Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Panjang ya Boleh, nah Karena datang riwayat yang yang sahih hmm. Liannahum minal ikhtilafil mubah dan ini karena termasuk daripada Bentuk khilaf yang mubah Nah, bentuk khilaf yang mubah Khilaf ut-tanawuk Hilaf ut -tanawu, tanawu. Nah, ini datang riwayatnya Yang itu juga datang riwayatnya Sehingga bisa mengamalkan yang ini Bisa mengamalkan yang itu Katakan oleh Ibn Taimiyah, rahimahullah, Taala, "Fakul wajid min azan Bilal wa Abu Mahzuras sunnah. fasawaun raja al-madzin fil al azan atau belum raja, fasawaan afrod al-ikama atau thannya, fakad ahsan wa tabaas sunnah. Kata Shahul Islam Nuthmiyah, rahimahullah, Taala, naam Baik azannya Bilal atau azannya Abi Mahzuroh itu kedua-duanya sunnah. Sama saja seorang muadzin melakukan terjih dalam azannya atau tidak melakukan terjih dan sama saja dia mengganjilkan ikoma atau dia menggenapkan ikoma seperti lafadz azan. Fakot ahsan maka dia telah berbuat baik wa taba' as-sunnah dan dia telah mengikuti sunnah dan dikatakan oleh Ibnu Kudamah rahimahullahu taala Fainal amrain kila huma katsaha ane Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya ya, telah datang, telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat yang dira'jihkan oleh Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah dan juga oleh Syekh Al Albani rahimahullah dan juga oleh Syeikh Mukbil rahimahullahu Taala. مُريَنْ وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَكُولَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ بَعْدَ حِيَّ عَلَى الْفَلاهِ الْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِمَرَوَى أَبُو مَهْذُورَةَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ صلى الله قَالَ لَهُ إِنْ كَانَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ كُلِّنَا الْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ نَامَ. دَنْدِسُنَّهُ كَانَ Mu'adzin untuk mengucapkan Ketika adhan subuh Setelah hayya alal falah As-salatu khairum minan naum Salat lebih baik daripada Tidur Marotain <tuh> dua kali Ini yang disebut dengan apa? Taswid Taswid Dari fi'il Sabah Yasubu namnya itu dengan mengucapkan as-solatu khairum minan naum as-solatu khairum minan naum. Lima rawi Abu Mahdzurah karena yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau kepada Abu Mahdzurah "Idza kana fi adhanis subh Apabila di adzan subuh Di adzan pagi ya. Maka engkau mengatakan As-salatu khairum minan naum Maka ucapkanlah As-salatu khairum minan naum nah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai Rahimahullahu ta'ala nah. Pembahasan tentang taswib ya. Tentang taswib Tentang Fihi khilaf Bainal ulama Ada persilisihan Di tengah-tengah para ulama Alaihim rahmatullah nah. Ada yang berpendapat bahwasanya taswib eh, Itu terletak pada Azan yang Kedua nah. Khilaf di antara para ulama Apakah taswib itu di azan pertama atau di azan kedua <tuh> Khilaf ya. Bainal ulama <tuh> Ada yang mengatakan bahwasannya Taswib itu berada Pada azan yang kedua Jadi Berada pada azan yang kedua Dan ini pendapat yang dipilih Dalam hadis ini Eh, dalam eh, buku ini <coughs> Nah, <coughs> Berdasarkan tadi hadis Abu Mahzuro eh. Iza kunta fi adhanis subhi Kalau engkau berada di adhan subuh eh, Maka ucapkanlah Assalatu khairum minan naun nah. Demikian pula Berdalil dengan hadis Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu, bawasannya Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu berkata, ya. beliau Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu berkata, mina sunnati idaqal al-muadzin fil fajr hiya al-falah, qala as-salatu khayr min al-nawm. Termasuk dari sunnah apabila seorang muadzin azan fajar, azan pagi, maka Setelah dia mengucapkan hayya 'alal falaah, dia mengucapkan as-shalatu khairum <coughs> <coughs> ya. Sehingga berdal dengan hadis ini, dengan keumuman hadis ini, azan subuh, azan fajar, ya, azan pagi. Na'am. Maka lafaz taswid as-shalatu minan naum itu adalah pada azan yang kedua Sehingga ini banyak diamalkan oleh Kaum muslimin Dan ini pendapatnya Yang dirajikan oleh Syekh Al-Uthaymin Rahimahullah Syekh Muhammad bin Sayymin Rahimahullah Demikian pula Syekh Ibn Baz ba Rahimahullah dan Lajnah Daimah dan lajnah adaim -da <coughs> Kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwasanya taswid yakun fil azanis fil azanil awal Tathwib itu berada pada azan yang pertama. Ya. Baik, mereka berdalil, atau ya, pendapat kedua ini berdalil dengan riwayat yang datang dalam <tuh> Musnad Ahmad. Dan juga riwayat yang datang dalam Sunan Abi Daud, dan juga Sunan An-Nasai, dan yang lainnya. Ya. Datang beberapa riwayat dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada Abu Mahzuroh, beliau berkata kepada Abu Mahzuroh, wa ida azan tabil awali min as subhi. Apabila engkau azan Pertama dari azan subuh, ya. Ya. karena azan subuh ada dua, azan subuh ada dua, azan pertama dengan azan kedua. Nah, azan yang menunjukkan masuknya waktu solat adalah azan yang kedua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa ida azan tabil awal min subuh. Abu bilang ko azan pertama dari subuh dari azan subuh, fakul maka ucapkanlah. Assalatu khairun minan naum Ucapkanlah Assalatu khairun minan naum nah. <tuh> <tuh> Demikian pula mereka berdalil Dengan riwayat yang datang dari Sahabat Abdullah bin Umar Dari sahabat Abdullah bin Umar Yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala Bahwasanya Abdullah bin Umar Beliau berkata Kanfil Azan Awal, بعد Al Falah, Salatu Khairum mina Nauum, Salatu Khairum mina Nauum. Adalah pada Azan pertama, pada Azan pertama itu setelah Hayya Al Falah, setelah Al Falah, artinya setelah Hayya Al Falah maka diucapkan as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum <coughs> demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Awsat juga dari Abdullah bin Umar ya Jadi ada beberapa riwayat Bawasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengucapkan hayya ala al falah hayya ala al falah as salatu khair minan naum as salatu khair mina naum pada azan yang pertama pada azan yang pertama, Nah, iaitu pada azan subuh. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala dan juga dirujukkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Terus kita lihat faedah dari kalam. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Tamamul Minnah. dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Beliau mengatakan inna ma yusra'u tazuibu fil adzanil awal li subhi alladhi yakunu qabla dukhulil waqti binahwi rub'i sa'at taqriban. Hanya saja disyariatkan taswib, yaitu assolatu kayruminnaum adalah pada azan pertama dari azan subuh. Yang azan tersebut dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh, kurang lebih seperempat jam, kira-kira, kira-kira azan pertama ini seperempat jam sebelum azan yang kedua sebelum azan subuh tanda masuk waktu salat. Kemudian beliau berdalil dengan riwayat Abdullah bin Umar. Lihat hadis Ibnu Umar. Karena riwayat Abdullah bin Umar qal, beliau Abdullah bin Umar mengatakan, kana fil azanil awal ba'dal falaah as-salatu khairum minan naum marratain. Adalah pada azan pertama setelah hayya al-falah. diucapkan as-salatu khairum minan naum dua kali. Rawahul Baihaqi wa kada Demikian pula diruwayatkan oleh Tuhawi dalam Syarh al-Maani. Waishna <coughs> duhad hasan dan sanadnya hasan. Kama qala al sebagaimana dikatakan oleh Abu Hafiz bin Hajar rahimahullah. Wa hadis Abi mutlak wa huwa yashmal al-adhan ath-thanihi murad. Naam, hadis Abi Mahdhura itu mutlak, mencakup dua azan. Bisa azan pertama, bisa azan kedua akan tetapi adzan yang kedua ini tidak yang dimaksud ya li annahu jaa'a muqayyadan fi karena telah datang secara muqayyad secara khusus dalam riwayat yang berikutnya atau riwayat yang lain yang menunjukkan adzan tersebut adalah adzan pertama bilafad lafadznya adalah wa ida adzan tabil awwal minas subhi faqul as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum Apabila engkau azan pertama dari azan subuh Maka ucapkanlah As-salatu khairu minanawm As-salatu khairu minanawm Teriwayatkan oleh Ibu Dawud Nasaitu, Hawi dan yang lainnya nah. <tuh> Demikian pula pendapat ini Pendapat yang dipilih oleh Alimam As-Son'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya subul salam Mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua beralasan karena azan yang pertama ini ya Naam Tujuannya adalah untuk Iqadunaim Untuk membangunkan yang tidur Nah Sehingga tepat untuk dikatakan As-salatu khairum minan naum Adapun azan yang kedua Maka itu adalah untuk Pemberitahuan masuknya waktu sholat Nah Pemberitahuan masuknya waktu Waktu sholat Maka Sama dengan azan-azan yang lain Nama dari azan duhur, Maghrib asar, isya dan seterusnya dari azan-azan yang dikumandangkan untuk pemberitahuan waktu waktu solat. Nah. Ishaa al Bani rahimahullah Taala beliau membahas dengan pembahasan yang panjang. <coughs> Nah, Tentang pembahasan ini Al-Muhim Masalah eh, taswib Fihi khilaf Khilaf diantara para ulama Sebagaimana yang tadi kita sebutkan Dan Ada juga mereka sebagian para ulama mengatakan Tentang eh, Nah boleh di salah satu dari keduanya. Nah kalau dia sudah mengucapkan taswib di azan pertama, maka tidak mengucapkan taswib di azan kedua. Dan kalau seda eh, kalau azan pertama tidak mengucapkan taswib, maka dia nasib di azan yang kedua. Hah eh, gimana? Jadi kalau yang kalau di azan pertama taswib maka di azan kedua tidak. Kalau di azan pertama tidak taswib maka dia taswib di azan yang kedua. Ini maksudnya. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Nah, karena keumuman azan subuh dalam satu riwayat azanul fajr, azan pagi. Pagi ya bisa azan pertama, bisa azan kedua. Wallahu ta'ala alam al-muhim fi khilaf Bain al-ulama ya, Dan Ta'id Ana lebih condong pada pendapat syeikh al-Albani rahimahullah Dan Syeikh Muqbil rahimahullah ta'ala nah. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar tadi Jelas lafadznya Al-azan al-awwal Ida kunta azinta bil-azan al-awwal Bila angku azan di azan pertama nah. Lafadznya jelas dan Syekh Al-Ghani rahimahullahu taala punya ucapan atau pembahasan yang panjang dalam masalah ini Bahkan ya, beliau ada ucapan yang eh, Naam. Yang menyatakan bahwasanya Dan yang kedua Bid'ah yang menyelisih sunnah ya. nah. Sebagaimana kata beliau Wa mimas sabak ya. Maka dari penjelasan yang sudah berlalu Yata bayan Jelas An naj'ala taswid fil adzanis bid'atun mukhalifatun lisunnah. Bahwasanya menjadikan taswib pada azan yang kedua adalah bid'ah yang menyelisi sunnah. Wa tasdadul mukhalafah hina 'anil adzanil awal bil Dan lebih menyelisih lagi lebih menyeli sunnah lagi kalau mereka berpaling dari azan yang pertama secara keseluruhan. Berpaling dari adan pertama secara keseluruhan wa yusiruna ala taswif dan terus menerus taswif hanya di adan yang kedua dari al muhim khilaf banyak ulama dan pendapat yang pertama tadi juga ada riwayatnya dari ya. al muihim ada riwayatnya dari anas bin Malik dan juga dari yang lainnya Sehingga berdasarkan riwayat-riwayat tersebut Pendapat ini dipilih oleh Al-Jinnah Da'imah Ibn Ubas dan juga Ibn Uthaymin Dan pendapat yang kedua Juga kuat Nah Berdasarkan lafad yang sori, lafad yang jelas Nah dan pendapat yang kedua Di rojikan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil Rahimahullahu Ta'ala Nah <tuh> Khilafnya seperti ini Tahtaj ila uh... Syarhissadr ya. Tahdad butuh kepada lapang dada nah. ya, Khilaf seperti ini butuh kepada lapang Lapang dada khilaf fiqhiyah Khilaf fiqhiyah nah. <tuh> Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Berapa itu? <tuh> <tuh> hmm? Jam tujuh. Satu lagi ya. Kita baca ringkas saja. Al Mas'alatul Khawmiyah Masalah yang kelima. Mayaqulu Samiul Adan wa Ma'iduubihi Ba'dah. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan apa doa setelah azan. Yustahabbu liman sami'al adzan an yaqula mislam ma Disunahkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Lihat hadis Abi Sa'id Nabi sallallahu dalilnya adalah hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu bersabda Idza sami'tumun nida'a faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila engkau mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Illa fil kecuali dalam dua hay'alah, yaitu kecuali dalam hayya'a 'alash dan hayya'a 'alal falah. Fa lisami'il adzan an yaqula hawla wa illa billah. Maka disunahkan, disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan La haul wa laqwa ta billah ketika diucapkan Hayya ala salat atau Hayya ala al falah. Akibat kaulul ma'adin Hayya ala salat, maka akibat kauli Hayya ala al falah. Setelah muadzin mengucapkan Hayya ala salat, demikian pula setelah muadzin mengucapkan Hayya ala al falah. Al hadis Nabi sallallahu tadi hanya sampai pada lafaz fakulum ya. Kalau engkau mendengar azan maka ucapan seperti apa yang diucapkan muadzin Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di situ. Nah, kemudian ucapan penulis ke, kecuali dalam dua hayya ala. Maka disunahkan untuk mengucapkan laa haula Setelah hayya ala dan setelah hayya ala al apa dalilnya? Lihat hadis li hadisi Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fidzalik. Dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang hal tersebut. Hadis Umar bin Khattab dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Disunahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Maka kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar Wadzim mengucapkan, ashadu an ilaha illallah Kita ucapkan, ashadu an ilaha illallah Kecuali dalam lafad, hayya ala salah Maka kita membaca, la hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa orang mendatangi solat, ya, memenuhi penuhan uh, panggilan azan, ya, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Demikian pula ketika ucapan hayya alal falah, maka kita yang mendengar membaca la hawla Wala la quwata illa billah. Selain itu, maka mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Wa iza qalal muazzinu fi solatis subah. Dan apabila seorang mu'adzin mengucapkan dalam azan subuhnya. As-salatu khairun minan na'um. Ya. Fa'inal mustami' yakulu mislahu. Maka si pendengar azan Maka dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan mu'adzin. Yaitu mengucapkan as-salatu khairun minan na'um. Nah. Baik. Kemudian bagaimana ketika ikoma? Apakah disunahkan untuk mengulangi ikoma bagi yang mendengar? Walayusan nuzulika engdal ikoma. Tidak disunahkan ketika ikoma. Ya, ketika ikoma tidak disunahkan untuk uh, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh uh, orang yang mengucapkan ikoma. Kemudian setelah orang yang mendengar adzan dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Thumma yusolli alaihi wasallam. Kemudian disunahkan untuk bersolawat atas Nabi saw. Setelah muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka kita juga membaca la ilaha illallah. Kemudian disunahkan untuk membaca solawat, sebagaimana dalam hadis. Nah, yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna khamidu majid. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika tashahud akhir. Ya. Kemudian setelah membaca salawat, ثم يقول kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma <tuh> rabbi al-dhaya t-tam wa al-salat al-qaima ati wal-fadila wa bghathu mukamah Mahmoudanilladi wa attah. sampai di situ. Ya, sebagaimana dalam riwayat. Bukhari rahimahullahu ta'ala nah. Doa setelah azan nah. Dan di sana terdapat keutamaan yang besar Bagi orang yang mengikuti ucapan mu'adzin Kemudian baca salawat Kemudian baca doa ini Allahumma rubahadihi da'wati tamaila akhiri du'a Apa keutamaannya? Annaman kala zalik halatlahu syafaatun nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakim. Orang mengucapkan ucapan itu maka dia akan mendapatkan syafaat dari nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Nah, ini keutamaannya akan mendapatkan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Halal baginya syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah. Dan di sini ada tanbih penting bahasanya yang membaca solawat kemudian membaca doa selaaat dan itu adalah orang yang mendengar azan orang yang mendengar azan adapun orang yang azan selesai azan ya sudah selesai nah, ya. adapun yang mendengar disunahkan untuk membaca ini solawat kemudian baca doa Allahumma rabba hadihi dakwatita mah wasallatul kaimah ilaakhiridua <tuh> sampai selesai doa Nah. <tuh> selesai dari pembahasan bab yang kedua tentang al azan wal iqamah, tentang azan dan iqamah. Nah, di sana sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang lain ya. Hanya saja ini judulnya Al-Fiqhul Muyassar. Fikih ringkas ya. Fikih ringkas untuk para pemula. bab yang ketiga tentang waktu-waktu solat, ya. Namun insya Allah untuk pelajaran fikul muasyar, uh, naam untuk tahun ini, ya, naam kita kita cukupkan sampai kita Nah, eh, ini bab yang kedua tadi. Ya. Dan untuk selanjutnya ya, kita akan membahas Kitabus Syam. Nanti setelah Ramadan baru kita lanjut. Nah, bab yang ketiga, fi mawakiti solah tentang waktu-waktu solat. Melanjutkan Kitabus Solah. Kita lanjutkan, Baada al-Eid setelah hari raya bi iznillah taala ya insyaallah setiap malamnya atau pada jadwalnya atau setiap malamnya untuk membawa kitab Al-Fiqhul al Muyassar fi ad-din kitab dan sunnah kita cukupkan sampai di sini subhanak wallahi an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin